Ale, ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvětšení vypadá. Tati, když si říkáš, že je hezký. Hezký je vysvětšení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je, je, je, je takovýhle vysvětšení mě přinese. Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky. Jedničky, koukejme se, kde pak? Tady dole, podívej se. No jo, jedna je, ale stělocvíkou a druhá, že jsi zameškal jedno půl dne. Ale jsou to jednožky. No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady z mluvnice. Chlapče, chlapče, z mluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit? Prosím, já mluvím dost. Já vím, to se to nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá. Nás se pan učitel na nic neptá. Jak to? Hm, my pana učitele nemáme, my máme paní učitelku. Tak, aby jsi nedostal. Porád, nějak musí vedle a tento. To je, to je, to je nějaká tento. Že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, aby jsi věděl. No, no Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě proskouším, abys věděl. Dávej pozor. Sklonuj mi třeba s. Se... První pák kdo, co třeba s. První páčí kočal, třeba se... Třetí pád komu čemu, třeba s. Pátý pádem voláme, třeba se... už. Co to pleteš? Takovýhle sklonování to si nech. Větu budeme rozebírat, abys viděl. Rozebereš mi. Třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... Vedl krávu na trh... A chytil u splavu chrousta. Chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat? Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal. Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta. Ano. No tak... Jaká je to věta? Prýma, taky. To ta se ti povede. Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá. Je ta dlouhá. No, a teď se ptej na podmět. Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět. No, počkej. Hele, Já už vím, co dělala kráva u splavu. No, kráva u splavu chroustala. Ale nechloustala. Spolka chlousta. Ale nic spolkla tak to není. Kráva u mlína Spolka Vojtu ze splou. Ale kde pak kdepak, to pleteš? Musíš se taky zeptat, kam a tak podobně. Kam vedla kráva Vojtu ze mlína? Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek? Ve mlíně. Ale ne... Je ve splavu. Ale dávej pozor, Podívej se, Vojta je podmět. Já myslím, že Vojta je čeredin. Ale no dobře, Vojta je čeledina a je podmět taky. A přísudek je vedl, kam no? Zali pak mi tu otázku dáš dohromady? Sim, ano. Koho vede podmět, Matr? Podmět vedl chrousta, na Ale kde pak? Kráva chytila u splavu Vojdu. Ale ne, jak to bylo vzpomeň si. Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu. Ale ne, Vojta šel s krávou na procházku. Ale depak pak na trh, šel, šel na trh kolem splavu. Vojta se splavu, ro, se splavem. Pro chrousta. Ale ne, u všech šuli Vojta zemlína vedl chroustav, ale... Tati, počkej... No jsem vidím, že jsem se sám spletl. mě se ho ještě popleteš? Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně. Vojta vedl... No? Vedl pod mě ke splavu a chroustála kráva chroustá. Je, je, je, je... Ne, šla kráva chroustá... U splavu s Vojtou a... a... a kráva se... Vojta chroustal... se. No tak pořádně. Vojta se... šla... Ne. No tak už konečně pořádně. Voj, Vojta chroustal podmět u splavu a... a přísudek tam chroustal... Krávo a hurvínek za trest to opíše a dá mě to stokrát podepsat. Tak, aby zvadil darebo jeden.